الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْبِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَاقُدُهُ وَيَّاكَ نَسْلَيْنِ اهدنا سورة المصطقيم سورة الذين نعطا عليهم غير المغذوب عليهم ولا اضواء الدين من قرآن الكريم ذاقر ذاقر ا آداب او حقوق کولم یو هره طالبین د قران د دې او او رعایت ستا موه یې سره قران څنګه کوه ערپلانیږي کې قران خود ځکی دنيت ښاړه چې پلانی دي کې قران خود ځکی کې حضرت الله درزاد په اړه قران یې څه کوه تفسیری قران یې ده وکاله چې الله رب مزه نه هر شي دپی الله رب ولې ده په کتاب کې چې جواهر یو دني ک علم دی د پاکی کې الله رب ولې یا انسان باندې غدا الم هغه رموز او هغه اسرار ګلو ځاې نقطې بدات راځي دا استاد اجازه صورت پکې یهږي هغدا په یو سکون او پشایو راځي بیا کاریبدي مطلب دی چې sara وګورنا صد باندې مقصدني قران کوم سرخطیده پره چل راځي دې مدې مونږ د خلکړو او مسلمانو قرآن چه قرآنی کریم ده با بحر یو سید بانیو چه دونی که هم پیخشو که بی خادی پیخشو ها. و ده وانی وانی بیماریم بیماریم بیماریم مگواری کریم ده با تن بریدیم. هم خادیده هم درسیم د ساری نده. ساری ندرسو که باکیلوی اوز د دول سنباتتا سرپرکده. هم لازی او که خادی لازیمیازا کوا کن. ګګم خلق چې د قران تو عظمت باندې د دنیا غو خالي اوچته کوي او د قران په ولپمه کوچياني اصلي او څو وړو کوچي نه ali بیا ځاځي دا خپل قران کریم نشي سکتا نه د قراني کریم څنګه نشي رسولي د دوی په ایلم کې ورکاتني ځکه چې د دوی پرلکه دا قراني کریم اغا عظمت نشته د قران یو سیس باندې یو سوره چې ورته راغاوټونه راځي په ټما د ورکاولټو لړونه یو سوره په امتحان راشي او چې بند خلک شي نبي الله رب علي صاحب هغه امتحانونه خطر دغه منو د درګه کې دنه چې درسته وا د درسته شوږي دی دغه اتب چې د شروعو ستاسو نه یولس یو لس منټه مخیاځريږي پلا پن کا بي برابر برابر وي پلا صاحب له د سموي ديته صدا کوراته و دي راب زي دته بس ټيم برابر اوس نبي امام دې او دلته کې د اي بیا راکاري وې جماه مونږ لذي مطلب کای ختمشن لسي راته یې نیمه غسنه نه شمه او دا د سس او د ناراس بندکاري نو تپاسي و نا وقت جیشی، نا وقت دا کورتارو نشی، و بیا اوی سوک و ایده و تیم شونه، و بیا لامات اوی، و ایده پاکی و ایده درس لب نا وقت دا که و خیر ده نا وقت ما بیا چوتی که. و دادتا دا چاویلی؟ زبا ده یو کس دپنه طول قابله او دروب. کینه؟ و یو کس دپنه طول قابله نیشه مطوله. تاسو داخبل تیم تیم بل بدل په. تاسو را دا نا وقت را پاسه، نا مَتَلاَبَ لَهُ لا سَهِرَ اللَيَالِي ذُوق چُوچَت مُقامَ سِرول غاړی واغايش پیر وړی هي وختي پاج يا غي بيداري کَي دانې چُوچَت مُقام مې خوښته وګوره خو ښه کاڅه کوم نا اږه دنيا غم خاړاي و تفريدا م نا د هر څه وا دټېمل له سمتم افتاوسې دي وختي چې سگه بچول سړول په وخت یوټوي په وکرا دې وبو په لريل کې فالګدانہ وخت نا وخت کارو نه کو او خلق ده وخت کار ما او خلقه وانی مغسوزه او غفل اتراف. و دای مغشیتان سور شوو بنا وقت باپاسی و, نا وقتا نا وقتا و نو وقت باچیز، و نو وقت نه وقت و کارونه الكارونه. ندازگا دو در شورو که دون در شروع که دون لس منتا مخی تازه رک. نزا در شورو کم کم کسان چه مخی تقینی، ندده با بیا مخی لنا رازی. دا یې بیا شاته کړو پهونو باندې مونډې را روانې وي او ته شوچې دا لوډسپیکر یې پیووالو او سما د خپلې داسې ولې ما یو راخونه را ننه راست بندګاری چې ناور تراشی نظور به وسته استلار دې می سم تارتو مې الله تاسو په خوب او خبر انا پوئی گو. ناوستانس پا خبر اپوئی گو. او شاگرت پا خبر اپوئی گی. خالق باوق هر جیرکی باقبل زیبانی کینی. نبیاتر شروع وی او درائی پسایی نبانی جنگو نجون. ندائیل محصول لدائینا رازی. بیس رب پل زد پورا کین. او کله زد او انا دا انسان نوزی ندے با ایلا ماسی باید. دردان کی دن و لی کل توئی. ارچاس رب پل پ دارنې وړو باندې راولې دا خبره نن د ریم اورس سچې په ماخو مرو نم ماته شکایت وکړه چې تاسو نو او داغه ایدل سم په سبق وې انو شو دا کوم کسان چې وړډ راوولي دوه ورځې نو نو کسان وثاره په خپل په وخت یې ځل نکایي ودانو ر کسان چې دې دوی و هم سوده لا سږیو خراب شي د دې ټول په نابستاسو دا د بچو عمر واسب سن شي ځکو دا وګینه په سیمه ته ټول خارې وګینه چا په راګور دا په خپلم سره متا درس دوران کې بخورات نه کوي یا چنګم باندې جوړه با چې پکې د راتلو سره چې چنګم پلی ځواځه تر چټای پوری ووچ ووچ کوم چیال لا داسن د چاوي د چاوي د سره کې انټي موسلسل شلي دي دونو کورایم سره د دونو کورات له کوم مسلسل سره نه یا په دې چاوي د کوران دا چې مونږ بند کای د بند کورات یو شې ان په دغه د قرآن کریم د هر سوروسی صدا هر کس په ماورات باندې هڅه بیماران دي اکلت دیوتا د زسر دی موته او پس یوگوٹ تی تکیش سرف داجم اے پیلوان دیگی چه مراجم سیوا کی کنید. او نور دیوی دنس کی چی بیا که ناس دو پاسی دولی تکی دربونت مراجم. درستگاہ کی دن نا آداب لکل بکوئی ندا بناوا های ہاری اوکر سر بخل قرآن بجیت باید. سر لکل ورزی دلکل قرآن بجیت باید اچا سر لکل چالنا ورزی مسادا قرآن یا قرآن تبا گولی. ی اکه تلکل نه کینو دای کی چاپی راکته یې کوي مدا قتل میډیر پدې او راته ګورې د پوران د حسنم څخه تشادشتو څلور مدا د درثناء نه بهر کوم علم نه هسي کو په دی باندې عمل کوي او دا منو رومل په ترسه دا په کوتی چې تم خلک دی ویه په تفیق ورته چې ګوره نن ځلاړو نمات ګوراکې دا خبر استهامه د عزت ګور مو عمل نو اسره کدا امر غو بلار چې زئی او کرازئی د کراستار پکای او تسبی باندې د کراستار ته مسعود چې کومسکار دی د تسبی سره ني دته الله د ټولې دی په دې کتاباني څخه نورسکار کوي او فزول خبري وهش خبري ویډیو غاني دمو ګورش وهش ویډیو غاني سندري تاسو نه ردي نه سناب کای غنزر حفاظت کوي غار دې د خپل جیبي حفاظت کوي نو تا سوګو راځه کتنا څه دا کله هرسې رکاوټونو په شيو دي ودېري د سپي پاسي سترتې کې ځان دې د دواکې استاهانو له دې دواکې دا کوم رکاوټونو موږ لمکه لاره روان دي او دا زموږ په درڅو تر بیس کې نوکسانات پیدا کوي ولنا دا رکاوټونو را لاته الله نه پښو سیتو هغه دي الله فزاني ډېر دي الله یې ور کوي تاسو ته او پړای ګوره چله مو بیا اصول شورو کړو د قرآني کریم د سکه د پارا چې یو طالبین د قران قرآني کریم څخه ټول وایي نو د دې د دې پارا د اسوارلس عنواناتو د دا ضروري دي دا ضروري دي دا به تاسو izbekawai د دې ورننګ څنګه وای؟ اواز د قرآنی کوي. اټا سمته ده وای، کنه تاسو څنګه شي؟ 10 منټه مخکي ماټه، مهرباني تاسو 10 منټه بادر ورسې ده. تاسو خپل کوټن راغئ. ها؟ نو زلونکوټ راغئ. ها؟ زلونکوټ راغئ. کپټهلی نه راغئ. دغه ټانی او چګري نه را روان و چې خلک مخکي راغلی د ټولو نه او چه بده کلی که دینا دا اوس را رواندی. او دا وڈی وڈی جنکه از اوس روکسطو. دیگه او بچی روکسطو. دا اوس رکوا. پتک پاتو بچولتا سواسی ریقا. اوس کی نکس. بیا بیا کی نکی نکی نه شمکوری. طول درست درست درست درکی نکی نکی نکش. تیک اتو بجیس ناسواسی ریده. او ده اصول ده قرآن نا اسمه ده قرآنی قریب ویم ده اصول نا ویم عنوان و تاریف ده قرآنی قریب گرم و هدمت لنزول القرآن چه قرآن اللہ نازل کرده ده او سلورم و مخاطبین ده قرآن جا قرآنی قریب چانسر حتاب کرد او په دینمو بیان د اصولو بیان د اصولو یعنی مطلب دا چې د قرآنی کریم په ایمان ورکو اصول دي چې د قرآنی کریم چې درکای نو اصلورو اصول د ایمان اثبات د توحید اثبات رسالت شهادت بي سبيله الله او صداقت قدداب او ایمان بلاخرت دا صلور اصول مهمه او بیا صلورا غیباسی اصول محمدده و اصول محمدده اصول محمدده جهاد انفاق تنزیل او آداب کلچ دا اصول ذکر شي اصول محمدده او اصول محمدده او دادین بعد مخاليفین اترازت شووږي اوږه شمه ته چي هرڅه چې شوغو او شمه ته چي د دې د پاره چې د خلکو قرآنی کریم نه داسمه پاتشي تاسو کسان نه غښات اټایي تاسو د خپل په ستونو مکې واه سمانو واه شیاته چې د قیامت اوسه سم سما لگا سای اله موږ کوم ناره مستوبار شي د خپل کوستونو مونږه کی ذکر شي تاسو کړه کو سالړه لداکه غدی کو سالې دلا سوسه زمما په بیا شاملې مو ترې راغله اوسه اته تسلسل برقرار نه پاتې دا کو سالې چې دا نو وخت دا کو په خلاصي وګیا نو مخالفین پیه اعتراضونه کوي او شوبات اچي نه شوبات تي چې قرآن کریم جګر کوي چې داتي عزت باندې باندې ځان خویا کوي د ځینی تور باندې ځان تا یا مخالفین د قرآنی کریم دا اعتراضات کوي مګر سره کیسه واه فتاشيږي وه دا بچا انکار وکړ چې دا جګړه شي ورو کې چې دا ورځو شروع کوو دا مصالجه یې سره په تدار سفریدم دا هرڅه په پریدينہ ارڅه وتو پریدينہ ته زموږه اندي تور باندې تیاری ته موږ نو خار وو مو ښکې زی اول انکار اصله چې پیاه کې له پښه لڅو سره وځه او څه پښې کوي او څه کوي؟ ځان ځان مصالحہ ضد ما یک خلق وجه غریبه دریم المسائل الشرکيه شرکی وسیلی یاران موږ په بابا په سلیه منی دلانه سوانتوب بابا نه وینم سالورم اتبا او زور د کومن تابیناری کول کې دیشي بابا کاروکی من زم اجتماع الامه يرزم مشران دي سټول دي بسونکو هغه کوه خپل زور دي نپري دو شپږم ال قياسل پاسي جې څه شي وکیل ونه دي سي هوم اته لله ولا باندې درو ټونه و اتم اليترا لله تقول صرف خبر او استغرا لله او لو په دې باندې په او نو هم اتخاس ولک صدا د الله نای باندې الله د برخي دا خبری وتا اور او ول دي انکار کوي باندې لیکل زحمت کوم چې تاسو بي واني کوئی شي کله چې مسله د توحید بیان شي نو مشرک پرل وک انکار وکي او یې زدا خبري نه مره دا نه و دي ته نو خبري دي او دا توه مت په چا راوسته دی او تا توه خپل اصل نه انکار وو کی چورلټ هدیه به توه ورته پتا کې چا را مال چا چورلټ انکار چورلټ انکار ته به ورنه پتا کې دغه ټول خاله په نا د دنیا او الله په جنات کې نه کړې دي دوزر کې نه کړې دي خوبونه جنات لږی خوبونه د ټولل ټینګار دا دی وتاو ځکه دې څو چی ومندي دی چې जगत دی تاسو نه صافه ده دې ونتس کې وراشي دویم خوشومت جگړې انکار کوم عاد تاسو ویږئ یو څور دی أنا کوم وسي پاره تریپمن کې هغه کې چې ګر گئی صدا یو نو هغه جواب اسنه علماء ویږي نو نه دا څه مسئلا hội نه دا بیان کوي کوی چې بیان کړی ځان سره او چې نه بیان کړی نو له موږ تکیر راځي نو ته وه ښه کول الله دا توفیق راته چې ما مسئله دا توحید بیان اره کی صورت یا نامه 25 کی دغه غړی سکر کای چې دای په غړی کای صورت مو میت 50 سلیشتما سي بارا 4 کی مله به وي شور و ته جوړ شور و ته جوړ کای درسون و ته شور و کای ایا گیر چا پیر ول ته وری شور و کای او چې دا ټول خلک موږ راځو دای او شا باید درسونه والکې چاپ شروع کوئ چې دا درس فراف وکره او داله چې کوم کسان دي چې دا او دې پټم باند شروع کي ستا چې کم ټمی او مک ټیم باې ب در شروع کيستا چې کومهورتی ستا چې کم ساعتي او مقع ساعت پد درسونه شروع کي د دماه خ ل دا درس سررات نور بهسه و نه درمهم حالت وي په وضعیت د کورات سره نه چې دا دوی په پوره شی سنت کوي کې وړې دي مور پاکستان نشته علي شور ولا جوړ کای علي شور ولا جوړ نه چې نو ولاه ولګوي درسو د درس خراب شي د مون کې لري هدي له نه ما شور کوي جوړ درسو دا کی صورت یې هم میب دغه لوګو کو راي ويره پنجبيريان په حال تو ایاتون چسپانه مغ پچا ایاتون چسپانه او سي ميزه مچوري کې سورتي حاميب سجيده تلې ويشتمه سيکارې وقال اللدينة کفرون وقال اللدينة ويحقسان کفرون چکا فراندی لاتسمه کفرون ده تهیر خان انکاری کاری ده سننستری اون نصوی لاتسمه وقمق دی لحاظا القرآنی دی قران تا لحاظا ایووی کیا لان دی قران تا؟ کاری ایتا؟ دابنسپریان جسینگا قران بیانای دی تا وقمق نو کدا دې بنديانې کي دغه د وروستۍ هغه ته ژماتې څو خو یې دا پنځه بریانو دي دا ولې چیرې په دای کې خیر نشته له هغه کوي د دنګې خو یې بیان کوي زور کوي چې سونه شروع ته کول شورہ دلګر چې بده یاري دا درس را ولغو بي شروع کي د نوران دا بیان پټه کې چې درسونه ورانې یا ان کوم تقریبا 11 12 ورشه یې ورورشو ها ورورشو دا دته یو تذکیرونه خو هیڅ فائدې ولا ورمت ګانګي سورته پمانه پوي کینه چیرې را موږ څه وای ځانګې صورت هوت په دوه سموسي بار 12 25 26 کې ارک مشرکانو جګړې څرګې د موهيدي نه سره ځانګې آیت 61 د صالح عليه السلام سره جګړې کړې دي پدې تو هی بل خبره نه و سورته آیت 9 کې امبيان سره جګړې شې ودي پدې تو هی دارانگه سورت ابراهیم ایت تیرہ که جگڑی شوی دی پا دی توحید بانتا. درین دشباتونا اتتواسل بیلوسائیل شرکی آرده اغلیه خوزم وزیلی دی. مون خودتای نسوال نکو. مون خودتای پا وزیلو دلنا نسوال که. سورت ایونس آیت اتارا کی پا رد کئی. سورت اومور آیت تین کی پی بانی رد کئی. او صفات د یې بیان کولو چې معنا بدهم الا لیرقررو اله الله سلف مونږ د دې تر مدد شې نه وای مونږ د دې په نوم نظر نیاز د دې د الله ته چوک نو امام رازي رحمت فرمای چې الاکیل لا یابود الحجره او اقل انسان د یو نه د عبادت بدی د مار نه شي دا یاونه د یا غټه بلکی بدی اعتبار چې د اولیو شکلو دي او دیلی دا اولیو روحون او دی روحونو تا مون خبروکو دا ایو سی برای اللہ توکو. ات مسائلی شرکیاں داردی سورا مائدهی تا تارا کی ذکر کی گی، سورت باقرائی تک سو چونتیس کی ذکر کی گی. سورا باقرائی تک سو چونتیس کی فرمائی، اللہ را بلیسد چی داخل ہوئی مونکا دا اولیو ودی نیک عمل د امبیاو ودی نیک عمل بجانت دازو. داران که سلورو ما شبهه الگیاس و فاسد. توا تواید بابا پانو نصر و نیاز مکو. بابا پو سیلی مم وارا. نو تای بووی ولي. ججد تچبنده وکیل وانو نیسی. نو تا خومونگا تان لوکیلان نیوولی دیتا. نو گوری دانلاو دا مخلوق ترمیند سمانا سی بردتے. تا دا جج سر وارکا. آو تا دی ابدیو دا ویو تشبیه دا وکیل سر جج تا خوچ خالق وکیل نسی نو جج خبر مده. دو وکیل بایا یاو بی گنابی نو بی او یا با گنانگاری آغا با بی وکیل خداکاری که نا ویل بیدا هوا وکیل تا شیطان نے کہا الله نے مجھے صاحبی اولاد کر دیا دو وکیل خداکاری درد پرانیس دول کئی بچی سو کول سو نڈیر فی سوار کنو آها ناروا والاروا کئی نو قرآنی کریم پا دیمان اراد که نگا سورت النهال اتریابتر کی اوید سورتر کی سورتی آسین ایل ستتتتر اتتتر کی قیاس فاسد ذکر که قیاس فاسد والی جشت چیزی وکیل باننی سی نو یاد ساتای چن سریح نس مقابل کی تیو پل قیاس ذکر که نگوری دا حرامتی و ناراوا دی داران دی پنزم ابتداو العباد او لی سامونگا بلاراان سامو بشوران تپویگی او سامونگا غبابا او نیک سڑیو سامونگا غبابا نیک سڑیو نو آو ایلم دکم امدرسی ناسل کڑا ای آگه ترجو مکڑیم آگه تفسیر کڑا آگه پاسپویدو او کنا او سامونگا غبابا جی او سامونگا غابای نو آیت ایراد ای کخا شپاورال بکم سالا نسکورا پراتا خو په زموږ لنډه استوره پرته راځو دا د چې موږ خوش منزونه درهې بارو پښان کون ناتيده خو پرا کو هغه کومه ویجو سلی د زواد شته بابا پنوم باندې سوالو کا بابا لبه چې بابا لبه دا بابا پنوم به منځ دی کول یوريږي به وړي پراته به وړه زه دوی مد مشران هغه کول په دلیل کې تعال راو دي ته په وې قران وي و وینه څنګه مشرات وي زه دا مې شوماده چې په انسان باندې اعتبار اوی القصوره تي بقراءه 170 کې ندي رد کوي صورتي مايده 104 کې رد کوي پيشي 52 ابا باه شي پدغه مشبا اټبا وزوت عمان پسيراواني الګته دغه کاولې دي يرنګو شو کې دي شي د کار موشي د ځکه دي شي ستا کې دي شي ستا وايي کوم ځا ته لې کېني کارونه کوي هغه ځات نه ولي نه شي پسيراواني صورتي اون سيوله بارایت نمبر 36 کې دا خبره سي کړې چې دې په ګمار څه سي. د ګمار څه سي؟ دا ري بیا سورته يونس آيت 63 کې سورته نه چې وشتم سي پارا 23 کې سورته نام آيت 116 کې رات کړي پېټه باورونه باندې چې ګمار څه مزه بل کې غيې کې ني سات چې یې کې ني اوري هغه په سي لاسه بل کې ځد کور کې بل نه سوالو کله تعالی د وما شفع التقوى لله الله باندې ضروري خبرې دنه سورته 48 کې او سورته ال عمران آیت 78 کې پیرवते اتم شفع الاستغناء لله و دې او په دې ډول باندې راځي او تقبول داسې په کول کې راځي سورته আরাف 36 کې ورځ الله دار کیسره یونس ایتونست کی هرکای په استرا الله باندې نهمو شوا اتیقاز الولد وجاد الله لا نيبانتي او د الله نه اسمیانتي او ولاته نه مجبور دي سورۃ بقره ایتسوسله قرات کوي چې د الله باندې څو زور نشي کولای الله د چا نه مجبور نه دي الله پاک مختار کله کله څه کوکه شي د پسو ما شانتي کوي ندايبه وای یاسو سره د جبی څخه کوبل تاسو خلک نه نایمانه باندې موږ دغه تاسو باندې دا موږ وایو اساره نوم سره ډورا ديشي یته دلله سرشیر جوړه شریک کې شریک جوړه دلله سره دله ساته شپ کې زمونږ اوسه نه راځه زمونږ اوسه نه دا دات د درڅ دا چې تبلیغ د قرآت کې نو دا شهادت پسناخه لرا دي اودی دا تووار نه هتا کې خپل الناس رابرات کې تهجوت پکې ورس پکې نو وافیل پکې ذکر اسکار پکې مصنوعي کومسکار د څهار مافه ماوته مغروه دې شینی نو وافیل پکې که شنو الله سره را بيته ډیر ساتي نجوم رب الله سره كله نه روانه او د خلق دې جوړونه او د حق پوپاتی دو په عاملون کې باندې خلافه دي. بيځمه عنوان پدې ختم شو اوسمخ په بل نوم عنوان شروع کوو تر کې د اسباد د مقاصد او د قران. مقاصد د قران ها؟ څالو رو کنه؟ نوبه یې که څالو مقاصد signifies د قران کې د څالو مقاصد signifies. اوس دوی دا وایي چې د څالو مقاصد قران کریم چې په کومه ثابت شي؟ ودا کي بيان کړ وراني كريم مصالحه ثابتاي ثاغت کټي مطلب مضبوطاي وراني كريم مصالحه مضبوطاي پدوه طريقو باندي يو خبره کوم منځ کې به جملہ پدوري سره تو لکه څوک کټونو کې پسمو کو ديو په پورتو دي تي پر افت مخ ته بے کلی او شان کې نه سب په صف 16 پرښتوسې په چې هغه الله د سب په صف پلاړي گئی نو الله تنه سب په صف پلاړي ته تنا سیدا د الله صفته او الله د دې قدر وکړي کدي بیا دبی مکه وې چې نا الا مو ضربه کوشي نو کریم مسل د توحید مضبوطی په توو طریقو باندې یو تلایل کوم مساله د توهید او دی کوم مساله د توهید باندې بیا قسم څنګه کوي تلایل دا قضریکسم دي یوته وای تلایلیا کړیا او دریم ته وای تلایل بوګیا تلایلیا کړیا دا ما تلایل دي چې مصلف دې د قسم مطلب دا افا سماګه چې د دل일리 نقلی اریتهوي چې امپياو دا مسالې د توحید کړي او الیا او کړي دا جناتوکړي دا یو یمانه کسي کومټه لالي وه یا باندې خلک په کلمندني اкої وې لاندې ما ته په خپل اوږس دا غويده په اړه بیا قرآنی کریم دليله ورجې څرګندای چې الله وایي زه ته په خپل ځا په دی ما سره وسیلې زما ته مونږ ته وایې 859 وایې چې دا مسله کې دا به چګړیدا څه ارتفاع وشي کوي دا وی دا وی زماره دلېلې نڅې چې ګر کوي چې دا مسله ته وېت کړ چې نه تر کوړیدا مرغان کوړیدا غولا چرګ ته کوړیدا به ګوړیدا او ته ورا ته کې نه و سلام یې کلی چې دا پتري کیسه مانی دي د لایلیه د پتري یو د وی دلایل دي چې مازه لایلی خپل مازه دي څه وای د مخاطب چې کوم مقصد دی دا هم ملت مولا مته کوم مقصد دی دا منه اعلان خپل مقصد دی بسیا یو خبره وته چې خپل د وی چې په دې کې سوچو ته آیا د یو کده او بیا هغه مقابل کې هغه پخلمه باندې اورای غایب او دا الله په ویته مثلا تاسو کې داسمه چې پیدا کړئ الله پیدا دغه سورته بقره اوله سي بارایتي کې سورای دلایل یا کلیهه محض ذکر کوي کلیهه محض نو کومره علومي ځکه باندې قران ښوارو سلون بس تا وی او پینجل سلون بس تا وی وړي خورا کیړې رولو د سلون او روزانه تیرای شي چې څنور راکته کو څلور کو وي شپه کوه کټه د سرني څو راکا تا او ته اتا تضالی کل سنگا سانی گو تالا دیست دگول سنگا او اللہ نسواق. مورت با کرا، او اللہ سیفاری تکی سبوری. یا ایوانا صوب دو، ایتو نوکلکو، قوب دو ربکم یا اومنی ربال، اللہ جی هاگ ساعت دیو اللہ ایبادتو ذکاجه الذي الله هغه څخه خلق کړو چې تاسو یې پیدا او کوي جوړه کی نو نظر ورته واچولي شي چې الله نظر واخلي بل یله سوت کوړدل هغه په قدرت پیډا کړی دی قوت دی وګورا دې ګرځو دوت دی وګورانی کینا سوت دی وګورا ریسم لاس سوت دی وګورا دې قوت دې وردا ټوګلایې خپلې دې ګر نو یا ایوه ناسو بده اې ټونو خپل یو مړنه په لګه سات تو سوچا غرسره تو چرته اسلام وو زو ته بچته الله ته پیدا کی یا انکم تتقون فاما قات تاسان اسان تی شیطنا الذي الله غفرت له درين دلیه جانات پیدا کړی دالکم الارزقه صفار مسافر شش اسم کتنا د کور د هغه سولاري دي شډهونه دي سکولو نه دي اسپیټال نه دي کداټو لسمه کړه هر هر ویجنوب کې ګرا په غرام نن وکړم په تاسو په یان کنه دلدل نه نه چې تاسو په دې دی مړی موشي کا برو نه واټه باندې جوړتای مړی په خاف کوي دغه څونه لېنه مټ دې داس مکه تاسو الله پیدا کړی واسما سره ورغلې یم اوازمانې په جس کله د چټکاله ذکر کړئ وانزل پنځم جدیه وو وانزل اور اورای مین سمای دبرنا ما انواره برصو پے ها انیا کې دپا اقرزا روباسی به په نیوارا سره مین سمرا تاسو مکر سوې الله دپرا اندازن شریکان وانتم تعلمون او تاسو کویږئ کله شریکان خ کباري اي د الله شریف نشته دي د اوسه درغوي او د الله سلام شریف غانان جوړ کړی دي دغه دي صورت نه اله سوړ له څنګه سپارای ځوانچي اي دوه داو ته ته ذکر کی او بیا باهي باندې دا قسمه کې سم دلایي ذکر کړو ددلایي خپل يا الله ذکر کوي د دې د پاره چې خپل په دې او په شه تعلق دې کیسې مندلېه کلیه موسكيت لري قصہ دا چې دلایلو چې په اوی مخاطب چپکې لکه صورت أنا وموسي برابر 46 کورې مخاطب چې په جواب سره جواب دی چې وتا نه کوي ورته أنا آیت نمبر 46 څخه یوتم او ارا څه کاوه تا وایا ارای ته خبر راته یم تا اے اپ صلی الله وسلم کښی واخلي الله سمو ته پد غورې دوسته سو وو اې کلم کړي او و یا مجلهه سوبې بل حجتره امر اللهي بغيت الله لا يا دي ګمبي چروي تاسه د غوبونو تا کتا بي هي کې د جواب نشي ور پولیس بابا هغه دیوي شي بابا یې پولیس نو خایه ما ته یو لي وني شي بابا ټيکړې دي او خایه ما ده یوچ چې هغه بابا ورته سرواز کړې دي او خایه ما ته یو کړ شي بابا له تللي او بابا له وګونو کې اثره چولې دي نو اون جوړو ګوراکاي پاسره کې دوسرې په لایا دي بار بار بیانوم قرآن دا داس قابل دی دا خلق داس ببروادی. لکا غیو شایر واید. صدق الحبیب و حالی، بلاهما تلنایالی. صدق الحبیب و زماد یار ظلفی، شایر طولو برد. یار ظلف صور کشبی ورکای که نا. زماد یار ظلفی چه سنگ دوری دی او سنگ چشپت ورطاق دا بده وشانده جامع حال دې نو څنګه چې دا قران اسمت لوي دي سودارګي دې د خپل کوتنه غفلت دی قران د په اړه ټیم نشته اوسګار نه په کتابونه وای وای له خبر شي چې دې تالو د اسمت شي کو په خبر کې دي او تعالی الله دې قران مبارک ته بوڅو کې جسه ته له وසර کړو iza kray de ا کینه دې په جوړه کړي ورکړه اما له مخه دې په سب کړي ورکړه تاسو چې به شي بیا بدوي چې الله به سوي دنیا دې اول بیا ولي دنیا دې باندې بیا قران تکي دې دې په قران کې نشته تاسو ګولې چې له قران غټ او هغه ودا دونیا که چه اللام لده کبجون که ده ودا دویا که چه ده کرده پارده او ده بنده چه موڈشی نده ده ده نواد بیبل شونیشه دیالت کرل نکی گو نده ده مذینا وابس را تکشتر دره کسند الهیلی اخلیان ایتراپی ایتراپی ده تاوی چه دلیل اخلی او مشرک پی امبالی چورم امکی چه ده سوٹکتا یعنی مطلاب ده دلیل اخلی ده سایده پروفسور ته مونږ یو منټه ځوګري اته الله سم سره سیبارهه لرياسي ۳ ریه یې اې چراسی نو وخت ملي منیل ارضه خپل تور کوي یا دې منیل ارضه د چا په د مټ اواز سوفي ہے چې په دې سمو غوډي دین کونټم د عالمو په تاریخاسو په ایږي ویسایقولو نللہ مشرک سوچنا تر سور د ستچار سایمولونا ززچو وې د مشرکان للہ دا جنډا د بارد دثمقام په خپل توګه وې اول تو ورکمایا مر پشماواتی سامی رو د پهلو ته د اسمان وو ورکل شینځي او سې ډېر په انکه لارښوې وګوره د مکه مشکان سوی 70 نن د ځو وای د مشکان لله تعالی د پارا د آج 11 تمندان دی او د 10 11 تمندان دی خپل تو ورکمایا په لا دتابون آیا تاسو دا لږو د شکتا چېرپ يا والدې چې لنډه دوه غټو غټو خارونو په یاسي باندې سیما ور دی مالک دی نو بیا تاسو په دې وړو ورونو کارو ته د لنډه سر شریکانو ولې ځمته دي په څوار کوایا آی اتاسې کېو ګورای ګرین دلیل یې خپل یې تراته ټول څوارته وایا ملکو ته په لښې شاه بادشاهي داریا سیزا اې په عنا داریا ولن يجاروا علي او صبران شبر پوله دلنا په الهه ان كون تم تا نمون که شریک تاسو کوي جايي زه يکول نه رته بوید مشرکان لله دلله اختیارات دي هر یو شی دي اختیارات دلنا سره دي وکول تور ته وای هان نه څه وروه شو چا دل چا جا، دربان جادو کوت ديمان خراب کو ځادو باندې ځادو کوي چې دماغونه خراب غړي دي چې د قران تا دونه صفه صفه دلایي دا څه کوڅلو کې څه چل شوي څه څنګه د دماغ غريته خوش리가 نو پراځه ما کوي اې 90 کې ګوري وته بل اتې هم بالحق بل ایصراف بل ایصراف مطلب دا چې دې مکه چوملي نه دای باندې ځادو نه جادو پېنه نشوي دماغونه دي خراب پیل اټاین نه هم به حق بلکې راتل کړی دی مو دې تا په حق کتاب جو وړاندې او دا قرآن نامله د توحید بیان کړی دی و اينهم لکاذیب و اينهم لکاذبون او یقینا دایدره جن دی دا درو جن دی د قرآن کریم د ارښتینه کتاب د ری د دروست غاری وړاندې دا د توحید سم خاصه بیان کوي دا دې د درست غاری درو جن دای دی معذک الله ودني ول الله می اما كان ما هو من او نيشت دي الله سره او پچري د الله سره اله وينې سن پدغه واکه يني ک دللا نايب دي د الله د برثاوند وينو پدغه واکه يا ذهب انه ما ها وړبو كل اولام كل, اولا، كُلّ, اولا، كُلّ اولا چې ما پیدا کړی سمکا ما پیدا کړی دي ورانو بل وپدېتونکي په دنیا خپل اوران شي وو دنیا اوران شي وو و نه आला سر کې شی بچلې وا پاتې دی نه الا پاتې په غاونو روانې چې سبحان الله په دې نه لاله را اما دا غنه سي پون چې دایګم درو جوړي پلا باندې الله پاتې دی درو دداو 33 کیسه د ا مسکت لخصم او دلایل نفسیاتی او محزا اوس به کسن درایي مسګر کو دلایل نفسیات دلایل نفسیات باندې بحث شکیوي مامق کیه وي هغه تا چیت خبره او کینویا دا خپل چکریدا د سوجتلی مطلب دا چې نشه چېګه په ور شمعو نقصانی شو شم. هغه یې دغه لپاره دلایل دغلی سرکۍ او دا تقریبا 15 پرت قسمت دا کله دا په یو ډول ورو پیځه دراغاره مکه په نوو باران کې شېو دي اوبې دا مسئله کړې ده نوح عليه السلام کړې ده حضرت اسلام کړې د توحید او لیونه ذکر کای چیرې د لقمانه حکیم په خارو کتابونو کې دا مسله د توحید راغلی ده bale dalili naqli si ker gai da marghano da chi gora pula chergak yo mar pade awa da masale da tawhid keli ja aw da aw da masale da tawhid wo bayan sar tool mumlikat e دا musalman shwe da na ke masale da یو یو nabigoon sabitada ukalench na divi او yo yo bayan bar da dalili naqli si ker pai aw kale ishtimai bhi da tool aw اتوب اسی بارایت نه مر او سرکی او دلیل نقلی انفراضی ذکر کوي دغه سلام الله لفظ ارسلنا محمد الاله امین لفظ لنا کرمای پته کی سر ارسلنا رلیخه له تمکا زو حنوله سلام الاله امین فالقا فقالالانویلنو عليه السلام یاقوم زماخواما اوبددل الله دعبت دولت سا مکل د یو الله ماکوم میں اعله غیررو دیش د س سفابل حجد راا بغیر دلهه وورت ما ویلیوکړ صولو کې چې د شیر ک ابتداسی شي و روبیرت پچه کو دتابددو عليه سلام دی چې دی راعمللی دی او روپی د شیر خوتته کی دی انیافایکوم یقین زیریګم اغاو میو مینازین دا صاحب زره ویلوینا دغه دی دمه صلید توحید دغه ودل سلامت پرځور پسو ګرایب چکه ویلا حدنا خر مود او لید یم غادیانو ته یو د خبر د دین هندله سلام پالانو یلی دی ودله سلام یا کومه سماخوما ای سما کومو بودل دی والله یری یری نتمد دغه توب کوي دی یا والله نا من غنم دش د ساره بنا الهین بوله د ترواخ هروبه نه د الهانا امنا تتقون ایت از غنب چوید شه کرا دا نن دغه د توحید د صالح علی السلام فول جای تریق کوره ویلا سمودا ها صالح او لیکرم سمودانو تا یو د تور دین صالح علی السلام کانا نیلی صالح علی سلامیا امه مامه او بدو الله حدیما د تو لک یو الله مالكم من الهن غيرو نشت ده صحصفارا بالحجت روحا بغیر ده اللانا قد جاعتكم بدهتی سراغلیتا صحباییناتون دلائل موجزی میرنا بیکن سا ستا ربنا طرفنا ها ده نا قدو اللہی دو خد اللہ دلکم صحصفارا آیتا یا موجزا سما پا حقانیتا یا یا موجزا دلنا بوحدا نیتا بفصروحا برید دیدا وخاتا کل چکورا کئی پیار سلللہی ونا تمه سو هغه پر ثوی دي دا بيسو انس تکلیف او یا په نو کوم نو سلامو کي 85 ګوراي عارفه و نن ديته و اينا مدينو درو و جن مالوقا اقا هم يو د ټبد دينا شوي بر سلامو مالانو وی شوی سلام یا قومه سما قومه اوحمد الله عبادتولا صوم کوي دیو الله مالکم نشستو استه پارا مین الهه پر هاجه پروا کوي هو بغیر کدلانا شوی پے سلامو دا مسله توهید کوي دا شوی پے دا مسله توهید کوي دا کل دلیل نقلی اجماعی وی یني ټول انبیاء په یوزيه الله رسول ذکر کې په قرات کې څګور ټولو کې ګران وغویا مسله توحید بری لکه څنګه چې ام کو رہی ولله سمشي بارایڅ کوي څوره ام بیا ولله سمشي بارایڅ کوي څوره وا ما ارسلنا من قبل تم الله وين ديرا لي ګيوم غمن قبل تاسره نپکې مير رسولي يو بهمبر الا نو هي له لې کېم به محسول کوله دتا اټه او يتي د شاندار لا اله انا دي نش نه دی ول هاج ترواله کس ويم ما بوهو الله وين سمای بارته کوي نقلي اجماع دا نه کې نقلي جيڪر کوي د اولياء لکه صاحب یا سي تاسو وګورئ په تاسو لپاره چیرته یاشي چې صاحب یا سي واه کېږي چا هغه د مسلې د توحید په ابیان ټول د نمبر 3 سورې کومстаў اځه خو لا وکه ده ائ 13 شو تیږي پهیا دلي چې په تو په کې ده د ائس 6 ده د و م علی الا ابو النजी پس ورنی ویلی سوجرو صاحب یاسی نویسی شې وې دی ماندرا یا ابو النजी چې عبادت نکوه غوا ساته دغه رانی چې پیدا کړيم پیدا کړي مطلب تاسو پیدا کړي یی الله عبادت کوم ته شی نه سوجرو نو دی الله ته تاسو کو چې مونږه شیندی الله ته مواپس کیږي او دا الله متاثر حساب کتاب کوي نو الله عبادت کولی نه کوي ااټ دغه تو ما سیوال الله نه आले هڅه نو ماجه پرواهات دی یوه ریته د رحمانو کوتري راجا کوړي او شهو سره موسو الله علیکم سرګر ما ولیم چې بابا پسکارې زمونه سرګر مخکېږي ولایو کې زونهونه باندې باخلص کې د الله دا سپنا ولای په ماجی سي دې باندې شخلصونه ډورته کو په نصیب ما دې په ری او په مدد شو د الله باندې پېرهو نینې اپینن ز پای تک بدعوا کړې نفیسه لالم دین هم هغه فقاره کو راه اون نه راफारي په پجارو ته اغه مسله د توحید د نوانو په توफार مخه دا تسوانه نو کار دا دي چرګانو کار نه دي چې یا ونر سړې او یا ونر راخاسه پخنی دوه کې وی او چې فل وروته خوې او اې سره دا مطلب کې خدای لټای دا نه چرګانو کار نه دي 182 توکو نه کومې داک کې ولارد او دا خپل سر پروانيشته دي اولګي علي مسالې ته توحید بیانای دا نه دا مسالې ته توحید سورۃ لقمانه کورې 21 مسي برابر 13 کې لقمان ی حکیم سیبم دا مسالې کوي دا سورۃ لقمانه کې 13 کور وایي قال لقمان او یا تا روح یوې اللهمه دې خپل او هو او دې اللهمه دې هکې په بیې ځوه نو دې اس ګورو دې خپل دی دا او خپل څه کوي یا بنیا ایبشیا یا توش ریکه سدار وژوڑوا بالله ذللا یقینا الشرتد لظلمنا فی مهما داوی ظلم دے داوی ظلم دے چې الله په توا غستو هم په دې ورته غانګې کې دلیلی نملی شو کېږي اجماعی مینه الاولیاء السابقین د صورتکه پنځل سمجې بارے اي 14 کې دا سابقو ته دلیل نقلی ذکر کای د غاې د صورت افواس بغشتو سمجې بارے 29 دی دلیل نقلی اجماعی ذکر کړي د جنات ہونا غار کې صورت 26 کې دلیل نقلی اجماعی د جنات ورشي جناتوند توحید دا مسله کېږي د صورت مریم څو ڈلائل نقلیام من الملائکا چو ملائکوم دا مسلل د توحید بیان کریدہ. سورت بخاریت بنتس کے دلیل نقلی دا ملائکونا سورت سمائیت چالس کے دلیل نقلی دا ملائکونا دارانگے سورت مزممیل آیت نو کی دلیل نقلی سکر کئی دا قرآن چو قرآنم دا مسلل د توحید بیان کریدہ. هره کې څو ته پر څه 사이طریالیس کې دلیله نقلیه او راټ د ځګرګی ته قرآنی کریم کې مسله د توحید ذکر و. د علوم کې مطالعي د کو یو دلالي عقليا او دلالي نقلیا دلالي د درې او دلالي نقلیا په دې شپه کې اسما اوس مون درېم کې سندلیل ذکر کو دليله چې ان阿拉伯 لیست په خپل باندې په فرمایي ګوردا خبره ما اوس د صورتکونکو خبره چې زموږ سره شریک نشته زموږ سره درې خاور نشته دا یو یو جو اوس د لا شریک هم سره شریک نشته دا دی د دلیل یو لکه صورت په اسرائیل ګورې بنځل له سمسې پرای 23 کې نو د په اسرائیل څنګه سمسې پرای 23 نو ستاسو نه له او پرمانه نه دا په یوه کې دې څيرو برکت واچي چې دا وی دا دې شروع کیږي او اصول یې ځل قرآن او چې باندې قرآن پاسمت اسرائیل دلیل یو یزی در پایته وقس ور ربک انک تعبود الا اياه وقس ور کوکړنه ربک ربک انک تعبود عبادت مکوید بچا الا اياه لته یوال عبادتک وبوالدین احسانا او امر ربک سرګیړاو کوي ś movement in R buffaloes 구. 1010 के दीलिये वही जीकर काई सु pixel 122 के द propri-दोग दॉ ज़े वही सु अले ब्राद, 193.18 के दिलिये वही जिकर काई सुल्हत सु मुरह questions 65 के दिली वही जीकर कई सु चाइब troop 45 दोष्टंग सी बारा दिलीले वही जीकर काई सुल्हत आनाम 99.89 के द दिली سورت انا بسو باسی پارائی تک سوچے که دلیل اوحی زکر کئی. آبیان ایت سو پیتنالیس که دلیل اوحی زکر کئی. داگی سورت احمیم سجدہ اچے که دلیل اوحی زکر کئی. دا دری کسمت دلائل موز زکر که تی پا دری کسمت دلائل بانده مساله دو توحید ثابتی که. دویم کسم چه قرآنی قریب پی مساله ثابتی آغان اے الحلق الحلق یعنی قسم پقصم باان خبره کسیار تافید را جی. اگر دارابو جاہیت دا وقت دایو تری کر آروا نوا شاہجی با خبره کولا انا پقصم بے خبر بے کچھاتا بی پی خبر اکی تاکید ورکول <سؤال> کدیس در پا دی خبر اکی او دابت خامقا کورکون نو باغی بی قسم نو یو سالیکم وی پا این الحق سلاس وی حق دریدی پا این الحق سلاس مطیون یمین لقاون او جلاون یمین قسم کورن یا با مقام خبرکون او جلاون یا صفا خبرکون نو قرآن کریم ی الله رسول سته پسان پیاټ خړې دې وګوره وړاندېګري چې دا کاڅه پګڼو مانو باندې براځي پدې ځان پویته ځکه چې باځي دې چې پللا باندې پوری وګوره دې خداه مله دې چې پللا د پڅه په دې خپل په خبره کې والل سي یاسه په دې خپل په خبره کې والل تایو نن له دې باندې نقصان راکې ودا چې څنګه څنګه د الله نامه سیوه دبل شه په دوم باندې کول تاسو که بابا پون کو څنګه پوری کړا ويره د پیر بابا کول راکه سمولل ته په دې پرلهلا خبره ته پیر بابا یې چاله نقصان درکې پیر بابا نقصان ورکول شي ها اغه مرځه دا کو ازوکار پر خود نه سپړ ګلاسو نو خو کار پر سو دے او نا फायदा شي په خبره کې وخت شي تاسو وړي خلک په دا شېرح دي اودې په واره کې حدیث کرازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مرحلہ کله غیر الله جاته قسم و خړلو دللا نماز یو ځل الله دې دې کلمه توحید بیا وای نه الله دې وای شو خو دې دې نو دغه دي کله کسم راځي په معنا د رحمت یوه صورت بهجر سور له سوه سي پاره په 72 کله کسم راځي په معنا د بضوا د خیرو دغه د مسلمان په حدیث کې راځي چې د نبی علی سلام یو د ترز او د نبی علی سلام په بیان کول وه ځوې کېږي واړه خپل د ترز ویو په اپ یو خپل ویا ویسنه څرنګه مصالې کوو خپل د نه خپل یو ترګه نه خپل یو ترز دا د ابو جان ورې سندګه نبی سلام مترخه پهنو ابو له حق ته پهنو اتره صاحب من کې په پوهو نو کومه را پهښو نه څه نه شو دا ما کولې د نبی سلام حجوي قیدار نو نبی علی سلام صاحب او کوي تاسو کیسوک شته چې د تاسو بشارع کې زم ما بده بیان کړو دا څه تاسو تلل پر یا شارو جواب ورکړي چې د شیر جواب چې په شیر کې شي سره مخاطبته شو یو ساهی با سیدو ایتہ نا خپل پاسې دوه بیا هغه څنګه مې ثابت رساله پاسې دوه شیرا مو او دې وړه څه خپل ساهی مو نو یې سلام اجازه څنګه اسا نی مې ثابت خپل لاس باندې ممبر تیار کو او دوی راځه په دې باندې کې مو ممبر چی نو او ما شعر حجو ته رسول الله شیفته الوفات و ان ابي و والد و څوک دې ويمن دې ونې ته یالا تره غواځ بیان کړی دا محمد اند محمد صلى الله عليه وسلم بر التقيه چې ها بهر بړي دې ته خبر نه درته چې په څه کې کې او تقيه هغه پرېسګار دې دغه شی په تاسو خیال وکي دا خپل ترځوی په باندې او بردي سره یې سپایکه خیال کوي او مسالته توحید کې ولا پورې ټول په متونه او په دې بې صفائی کې دا د الله کار دا به خپل بد حسد وژنه تاموسه سوي کله بد نام کیچ نامیشن بد نام کی او په دې الله دا سينار پیدا کوي چې واي په شاپشا دا سی په کې چې څه به نه او غیب څه صفای بیانې نو او رسول الله دا خد الله رسول دې شي يفتو الوفا او وای دې دې هډې رب حاضر مو مونږ دې وفادار بیا مونږ ته د تاسو څنګه بده پښې خبرې کوي مې نه ابي و والدي و 이르زي زم ما پلان مور او زما ما عزت هرڅ دې قربان دي سګل ته به بنه او وای دې په ټول نو باندې پور شم شیر ما د دې جگلي د بار راسته سګل ته به بنه تیا ځنې په ټول لوريانه باندې پور شم مې نه زم شي اې لم ترل کودا په چریتا په خداه مخامانی زماد اس څمکو هغه څوړي کونی لیدې کني تاسو رمال ته ځنګو نکو متو بزان وی اوس یې په د نبی علی سلام د زموته وی یو څا اسونه به په فوټا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استا وکتاب کړی نو په معنا د بدو کله که څنګه په مراده شهادت سره راضي لکه پښتانه و اسا پوجره مې دمسې مې ته دې مې مې دوستي اوسه د ګجرتي مالو نقصان کاری چې په خپل خپل خبره کیدرو وای هه ملمانو داتل راغله دا پدی ګوا دی چې ته مې دوستي ير اسنه یا لو هی لرګي په کټېمل مدود بنیادمي دا غوډې دی ډېری کنه هغه کړه په دې دی دی ون هغه کړه